«То й що, Мавро?» – питає Тетяна, і її очі отворилися нараз широко тривожно. «То нехай був би, хоч за три дні переспався, як уже не що інше!» «Мавро!» – крикнула дівчина з відразою, зморщивши люто-чорні брови. «Гріх? Що ти говориш?» Може, і гріх, притакує Мавра твердо, але і мене молоду збавляти, порізняти з чоловіком також було гріх. Мавро, ти його любила? обзивається знов Тетяна із несвідомою обороною в голосі, і сама не знає, чому їй ввижається той, кого вона любить, Гриць. Любила на свою біду та на свої гори. Правда, що любила. Ліпший був, як Раду. Та що мені з того? Тепер нема ні його, ні дитини, Ні Раду, ні родичів, нікого. Тетяно, Тетяна, Тетяна, додає сумно, Що ти донцю, знаєш? Що значить у грудях у жінки жаль? Він ваги не знає. І найбог Бог боронить, щоб ти його зазнала хоч би і здалека. Ти збожеволіла б, остерігає Мавра і накладає люльку. Я збожеволіла б, повторила Тетяна стиха і вже замовкла, зморщивши, як перше, брови над чолом. Нараз, станувши близько, перестрою Ганкою, каже Мавро, що донцю? «Ти багато знаєш, хоч не так багато, а що треба знаю?» «То скажи ж, чи вже всі таки, як той був, котрий, що ти його любила, а він тебе зрадив, свиснув за тобою?» Мавра дивиться на дівчину, мов на молодитину, пришмурюючи очі, і відповідає. «Хіба відтепер вродиться?» «Що такий не буде?» Тетяна неначе умліває на ті слова. Сідає мовчки знов на лаву і більше не питає. Зате Мавра не мовчить. «Доньцю!» – каже нараз і дивиться пильно на дівчину. «Чому ти від якогось часу забуваєш про стару Мавру?» «Ага!» Тетяна стискає зуби. «Не любиш її вже?» Люблю. А більше нікого не полюбила, га? Питає і пакає з люльки, а чорними очима про неї лице той, що одну її любить. У Тетяні на той запит щось буриться, щось здіймає гордо голову, що досі перед старою слухняно схилялася, корилася му перед невидимою чорною силою що намагалася взяти верх над нею. А хоч би й полюбила? питає нараз і дивиться неустрашно просто старі ворожців очі. Тоді не вір, а як повірю, тобі так не жалуй. Останнє слово вимовляє Мавра майже з погрозою. Я не жалую. Посилав уже старостів? Питає Мавра замість сього і знов принизує дівчину оком аж до глибини душі. Ще вони їх пішли? З нашого села який? Ні. Здалека? Не знаю. Нічого не знаю. І ти його любиш? І я його люблю. Кажеш, він тебе посватає? Він мене посватає. Коли? Не знаю. Всеї осені «Не знаю. Тетяно?» – остерігає Мавра щирою строгістю і грізно киває пальцем. «Тетяно? Що таке?» – опирається проти чогось у голосі старої Маври молода дівчина. «Уважай, Тетянко. Він же мене любить. І ти його любиш. І я його люблю. І не знаєш, що села він?» Не з нашого. А мама про те знає? Тетяна зворохобилася.